«Ти глумишся наді мною? Чи зоріні брати посміхалися з тебе? Тут порожньо?» «Шукачі казки!» <сум> – зловтішно зареготав невідомий. «Шукачі не «Бачу, володрі безсмертя теж уміють потішатися над легковірними смертними!» «О, мізерний двоногий хробак! Ти вже не побачив світло сонця за те, що підло обдурив мої сподівання!» Він вдарив кулькою об кам'яну стіну, посипалися у ламки, багряні сутінки пронизала блискавиця. Зарислав похитнувся і знепритомнів. Звільнення. Вітрограй краще за всіх юнаків у вільній твердині кидаваркана. Тепер його вміння знадобилося. Юнак зробив петлю на мотузці, згорнув її кільцем, і, намітивши на тім боці гострозубий камінь, кинув. Відстань була далека, двічі спроби завершилися невдачею. На третій раз пощастило. Вітрограй затягнув петлю, посмикав. Камінь тримав добре, надійно. Інак прив'язав свій кінець мотузки до дерева, натягнув, прибираючи руками і ногами, рушив по хистки переправі до того берега. Посередині річки мотузка обвисла, водокруг лизнув хлопця мокрим язиком, вбрання намокло. Зелені брезки хлюпали в обличчя, пальці затерпли від напруги. Перепливу, твердив сам собі вітрограй. Не пущу, не пущу. Минувши погрозливу ліку водокруту, юнак відчув полегшення. Передихнувши, швидко добрався до склястого виступу. Вилівши на сухе, скинув ноговиці, витрусив їх, знову взувся. Підхопившись, кинувся бігти по стежині, навіть не одв'язавши мотузки від каменя. В рудях кололо, не вистачало повітря. Кілька разів юнак падав на скелі, збиваючи коліна до крові. А стежина спереду була пустельна. Лише ріденькі чагарі по розпечених прямовисних крутоярах та пліді маринки у байдужому дивоколі. Вітрограє тримався руками за груди, хапав спраглими вустами сухе повітря, але боявся зупинитися для спочинку. Ніг не мав на те права. І ось, біля прозорого джерельця, що ринуло кручі, юнак побачив знайому постать в хутряному вбранні, провідник схилившись пиву воду. Помітив вітрограє, на широкому обличчі промайнув подив. Хлопець упав на камінь, знесив на порубромотів. «Нещасть!» «Повідомити рода й ладу!» Провідник мовчки дістав за пазухи невелике з долоню. блискуче люстерко щось поворожив біля нього, у прозорій глибині спалахнув зеленкуватий вогонь, почувся голос. Провідник підніс люстерко до обличчя юнака. «Звідти глянули суворі очі лади!» Що сталося? спитала вона. О люба мати, ворухнув пошерхлими вустами вітрограй, долаючи знемогу, і подив. Зорислав кудись зник. За ним пішов Дуб. Ярвид, ніби сам не свій гнівний, страшний. Коли ми прямували до вас, хтось приходив до водокруту, водив Зорислава у городище серед гір, і не міг згадати, що з ним там було. Ми забули про це оповісти вам. «Тихо — Тихо, — звеліла Лада. — Більше не говори. Чекай нас. Незабаром над скелями опустилася блакитна куля. — Іди сюди, — почувся голос Рода. Відраграй війшов до летючого корабля, махнув на прощанні рукою провідникові. Той спокійно стояв біля джерела, ховаючи всевидюще люстерко за пазуху. Янака посадили біля вікна, внизу поволі пливли громаддя гір, блакитна звивина річки. Рід і Лада тривожно перемовлялися незнайомими наріччями. Відраграй огледів сіру долину, огороджений стіною храм, закричав «Ось тут, тут! Я згадав!» Лада кивнула. Гори стрімко насунулися, виросли, охопили суцільним кільцем корабель. Вітрограй оздрів, як з-під густих чагарів, до них біжить повзбіччю дуб, вимахуючи руками. «Ти теж вийдеш», – сказав рід юнакові. «Удвох підете до цього храму».